Övös részvényesek, hüdeim és uraim!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 nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, és uh, ahogy uh, a mi kis demokráciánkban, uh, ugye a demokrácia RT-ben is természetesen teljesen polgárjogot nyert a hazugság, és uh, mindenfajta hamis információnak a terjesztése. Ennek a szellemében szólt akár a bevezető szignálunk is, hiszen ebben a stúdióban pillanatnyilag uh, szerény személyem, aki cinizmus KHT uh, képviseletében Tasnádi András, illetve Zászkalicki Márton uh, tart mert Gödri Bulcsú barátunk, kollégánk dolgozik valahol valamit, a fene tudja, hogy mit, a Puzsér úr meg meg a királyi tévén fog valamilyen műsorban szerepelni, bár lehet, hogy azt nem szabad itt elmondani, mert, mert ez valami fajta reklám, de hát azok után, hogy megostromolták a tévét, azok után mondjuk ennyi, ennyi reklámot biztosan megérdemelt, tehát Puzsér kolléga meg abszolút hát, igazoltan bejutott -be. van. Bejutott a tévébe? tehát ami, ami nem sikerült hát, uh, 14 nappal ezelőtt a feldühödött tömegnek, sikerült. most úgy látszik, sikerült. hogy sikerült Puzsér Robertnek, bár az ő eszközei természetesen egészen mások, de, de, de reméljük, hogy a szereplése és a megnyilatkozása legalább akkor a botrányt fog kavarni. Hát türelmesen nézzétek, megvárjátok, hogyha jobb dolgotok nincsen, mint a királyi tévét bámulni. De, de ezt az órát azért, hogyha lehetséges, akkor törtsétek velünk, mert, mert ha már a trévészékházról beszéltünk, meg az ostromról, akkor némi aktualitást most is csempészünk ügy kapcsán bele a műsorba. Péntekre összehívta az Országgyűlés Emberi Jogi Bizottságának rendkívüli ülését a budapesti zavarkások ügyében a testület Fideszes elnöke. Balogh Zoltán elmondta, a tanácskozásra meghívják az igazságügy és rendészeti minisztert, az érintett rendőrkapitányokat, az ombudsmanokat, az emberi jogi civil szervezetek közül egyebek mellett a Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért képviselőit, valamint több szemtanút. A politikus hangsúlyozta nem a megbélyegzés vagy összeesküvés elmélet felállítása cél, hanem azt szeretnék, ha egyértelműen kiderülne, mihez van joga egy járókerőnek, egy békés tüntetőnek vagy egy rendőrnek. No. Miért is foglalkozunk ezzel? Azért, mert, mert a szerkesztőségünk kifejezetten érzékeny általában az emberi jogi ügyekre, és amennyire nem sajnáljuk azokat a randalírozókat, akik megszállták, kifosztották a tévészékházát, és, és mi is megfelelően véres szájjal, ahogy ezt most kell, követeljük azt, hogy... hogy rendesen, jogszerűen járjon el velük szemben mindenfajta bíróság. Ugyanolyan véres szájúan vagyunk felháborodva azon, hogy rendőri túlkapások is történhettek. Persze ezt igazából csak a saját nevemben merem mondani, mert, mert a Márton az egy kifejezetten kifejezetten kiegyensúlyozott és rendpárti ember. Lehet, hogy ő, ő egészen más megközelítést fog alkalmazni. Ezt, ezt szerintem a dolog még bonyolult nem, nem az, hogy túlkapást a túlkapásokba a estek a rendőri szervek, hanem pont az, hogy pont, pont mindig asszáták, amit nem kellett volna. Hát amikor erőt kellett volna mutatni, amikor rendet kellett volna tenni, akkor nem tudták, amikor meg éppen nem kellett volna, akkor meg, akkor meg pont az ellenkezőjét csinálták. Kicsit úgy viselkedtek, mi nem tudom, hát történet tanult, emlékszel a, a kátárok ellen, azt mondták a katolikus keresztes vezetők, hogy őjetek meg mindenkit, Isten majd kiválasztja az övéit. Tehát, tehát mindenkit befogunk, bezárunk, majd az igazság eldől a bíróságot. De ez nem így működik. Egyrészt tanukat nem hallgatnak meg sok esetben Nagyon érdekes még vallomások derülnek ki. Tehát szerintem most nem akarom a eseteket sorolni, lehet hallani az interneten iszonyatos sok tekintetben, sok részletben emberi jogok sérülnek folyamatosan, miközben pedig a legnagyobb kolombosok valószínűleg még mindig az után flangálnak, valószínűleg nagyon sokan. Hát az egész aránytalan, eh, ahol erénykéne ott nincsen, ahol pedig eh, megértés vagy, vagy tapintat, ott pedig az sincsen. Hát nekem az a bajom, hogy megint nincs a helyén az egész. Nem tudom, én, én azért ilyen E, mert tehát, hogy ilyen keményen nem törnék pálcát a rendőrség felett, az biztos, hogy a, az első uh, órákban uh, a felkészületlenségnek a csimboraszúját produkálta a magyar rendőrség, és az is bizonyos, mert most már tudunk millió olyan esetet, amikor uh, egyszerű katasztrófa turistákat, uh, hát volt, hogy összeverták, volt, uh, volt, hogy csak simán előállítottak és előzetesbe tettek, de azért ezek az esetek mondjuk ahhoz képest, hogy mekkora volt a rendőri felé és uh, nagysága, milyen mértékek voltak a zavargások, azért nem gondolom, hogy, hogy általánosíthatóak lennének az egész rendőri munkára. Viszont hát van, van egy olyan ember, aki, aki megjárta a televízió székházát, itt egészen konkrétan a stúdióba, aki megjárta a televízió székházát, nem azon a bizonyos napon, viszont, viszont, viszont, viszont hát. Kifejezett öröm nekünk, hogy ő itt van és Megtértem. beszél. Megtértem hozzátok. Egy este több hazugság. <gül> több té több hazugság. Nem, hát konkrétan, akkor is hazudtatok, amikor azt mondtátok, hogy itt vagyok. Aztán, amikor azt mondtátok, hogy ma nem vagyok itt, akkor is. Hát sajnos a demokrácia ideig tartott, és még a mikrofont azok, akik mindig is vitorolják és monopolizálják. Bármire, az öltárt, ez egy szép öt perc volt. Emlékezzünk erre néma felállásra. Én arra vagyok kíváncsi, hogy mi lenne ezzel a rendszerrel, ha nem hazudoznának. Tommy. Tovább. Nem lehetne többé demokráciának nevezni, de komolyan kéne találni neki egy új nevet. Na jó, most nem erről beszéltünk, Robert, hogy te nem ja, a Nem, azért érdekes ez a kérdés, mert egyrésztről most van-e az a fajta álláspont, ami a mercié, hogy a rendőrök azok milyen szörnyű, brutálisan léptek fel, és én nagyon sok ilyennek különböző internetes formokon találkoztak. Másrésztről létezik egy álláspont, ez inkább a baloldali emberek sajátja, akik azt mondják, hogy nagyon keményen kellett volna fel. Mi még ennél is sokkal keményen. De Európában én pont valósítás szokott előfordulni. És, de de tudom, most, hogy akkor nem figyelt, én azt mondom, hogy mind a kettő igaz, csak mindegyiket rossz időbe csinálták. Tehát erőt kellett volna mutatni, sőt, mint egy brutalitást is a legelején, egy napig, két napig, és amikor bevisznek két szerencsétlen fiatat öt utcával odébb, akiknek két tanúja is van, sőt, mi több Hát ezt az index is leért. Jó, de ez jó tényleg. sztori, különben az a történet, hogy mászkált két testvér valahol Budapesten, de különben kim voltak a Kossuth téren, tehát hogy bizonyos szempontból, tehát tüntetők voltak, nem katasztrófakoristák. Volt. Világos, hogy nem baj. És a lény, lényeg az, hogy ők ketten, két valami külföldi rádióssal én sétáltak, is is egy, sétáltak én. Budapesten, és hát kerestek olyan út, útvonalat, ahol éppen nincsenek összecsapások, és bandukoltak haza, a felé közben elváltak a két riportertől, de azok még egy salókra voltak tőlük, amikor azt látták, hogy uh, állarcban azonosító uh, jelvény nélküli rendőrök, de vagy tizen, a, kapjátok el a köcsögöket felkiáltással. <gül> rá, e, rá, ez, rá, még, eh. ez még nem baj, hogy hatékonyságot hatékonságot növeli, akkor ám legyen, de <gül> amit ami út... ettől lehet két rádiós cilt venni, akkor simán. Ő, Ők nem voltak rádiósok. Nem, nem ők, ők voltak, az egy másik történet volt, volt, volt, hogy jó, de hanem... Itt, itt a, az kérdés, hanem... persze, hogy a köcsök hogy, hogy vajon ez az összödi beszédnek a utóhulláma, és hogy hogy nem kedik be a miniszterelnök. Lesztened ráadottan le az erőszak szervei. Le <suk> Lefelé terjed a primitívség ezúttal. A, a baj nem ez, a baj nem az, hogyha állítólag igaz az, ha igaz, ami, ami arról szól, hogy megtagadták tőlük az ügyvéd, illetve mindenféle de a baj küls... az, hogy összeverték őket, tehát min mindjárt kezdjük az elejét. Jó, jó, de hát, az, hogy az a szörnyű, őket. hogy van, vannak az átlagos napok, meg vannak az ilyen különleges fesztiválszerű éventek, mint amilyen például ez a performance-szerű igen, a rendőrség is úgy működik, mint minden más banda. Kint vannak az utcán, elfogdosnak különböző embereket, különböző nem tény, mondva csinált okokkal, mitél keresik az egészségügyi dobozt vagy valamit. A vég az, hogy jól lehúzzák róluk a pénzt. Tehát, pont úgy működnek, mint egy ilyen ö, hagyományos értelemben vett bűnszövetkezet, szedik le az embereket pénzelt, tehát így sarcolják őket gyakorlatilag úgy, mint az úton állók. Aztán persze vannak most az ilyen közú, most a közúton dolgozó rendőröket vádoltad meg egy olyan dologgal, ami. Amit am rendszeresen tapasztalok, én tíz 10 éve, a városban. Mertem, hogy no, a ezt van. talán nem no, no, no. Ennek, van egy, ennek van egy alternatívája, mondom, ilyenkor, amikor, amikor ilyen fesztiválszerű események történnek, akkor föl vannak jogosítva a keményebb fellépést, és ilyenkor konkrétan vendetta van, tehát, mint ilyen banda háborúk. E, és akkor, igen, igen, és akkor mondjuk ezek a, ezek a felbőszült tömegek összecsapnak a rendőrökkel, mint amikor tényleg két banda, tehát itt a meg a korleónek lán összecsapnak, és akkor hát kiderül, hogy ki a kemények. Hát a szabadság téren a TV előtt történetesen a, a feldühödöttek voltak a, a, a, az idegesebbek, és. A, és a hatékonyabbak. Na, mindegy. Tehát azért hoztuk szóba, hogy ezúton is jelezzük, hogy, hogy bennünket nagyon érdekel ez a téma, és nagyon-nagyon kíváncsiak leszünk arra, hogy, hogy, hogy lesz-e felelősségre vonás például az ilyen típusú túlkapásokért. Egyet tudunk, azt el, elmondhatjuk meg, én, mert egyszer csináltunk Sőn Péterrel egy interjút pont ebben a műsorban, pár héttel ezelőtt, pont az a zavargások után is ott feltettük ezt a kérdést, hogy, hogy a rendőrség indít a -e vizsgálatot, hogy jogszerűek meg szabályszerűek voltak. Ő mondta, hogy nem nem, a rendőrség ilyet nem indít. Annak ellenére sem, hogy a televízióban jelentek meg olyan felvételek. Tehát, hogy a televízióban például megjelenik egy kép rólam, ahogy drogot árulok, akkor a rendőrség, miután szembesül egy nagy nyilvánosság által nézett fórumon azzal, hogy én bűncselekményt követek el, ellenem eljárást vagy nyomozást indít. Na minden esetre azzal a szembesülnek, hogyha a kollégáik csinálják ugyanezt, akkor azt megtudtuk, hogy nem, akkor nem indul eljárás. De, hogyha van sértett, aki feljelenti, őket, miután jól összearték, tehát hogy még van, van, van benne bátorság, akkor lehet. De másrészt meg, meg, e más, meg tényleg kerüljük el azt. a rendőrtől segítséget, hogy védjál meg a rendőrtől. bízol, hogy majd tényleg kerüljük el azt az ostobaságot, hogy a rendőrséget úgy általában. De én, én nem is általában, én nem is erről beszéltem. Én, én, én, én általában. De a az az az általában. Az az az jó, de az egész nyilvánvaló két megérzés Az egyik, hogy azt e a híradásokból lehetett hallani. Állítólag ilyen ilyen szinten, hogy hogy a, a rendőrség azon az estén, és utána még napok ide, kifejtetten az első estén, hétfő este, az országos és a budapesti rendőrkapitányság hangosan ordítva veszekedett a parlament mellett, hogy kinek a, a a keze alatt van egy bizonyos osztag, ami országos, a Gergényi nem kapta meg, az Antalfi, aki friss frissen ő ugye nem tudott ebbe dönteni, meg neki azt mondták felülről a benne lászló, neki meg a miniszter, neki meg a, a miniszterelnök, hogy e, erőszakot nem szabad alkalmazni. Állítólag az, az is így volt legalábbis egy plegyka szinten, hogy alakzatba nem támadhattak, csak védekezhettek, amikor alakzatból páran kitörtek, akkor üthettek. Tehát lehetett látni, hogy alakzatba sose rohannak előre. E, nem tudom, mi az igaz. Nem nem távolna héjükbe ahogy ottalné szer azokat a felvételeket mi tal én voltunk az Ostrom idején Marci te rohantál volna a jó tehát jó az de jó de az egyet egyetlen ami hatékony haté jó jó jó de azon az nem hatékony hogy egyesével esével kirohan üd 2 mert azt le, legyakják és beviszik a bokronál is kész tehát mi eszt csináltak né akiöt 1 2 aztán az a ember volt emelködöt de ha tesserde 3-on 5 csináltak volna sokkal hatékonyabb lett volna szerintem mégis tanulják ezt hát a vita szőn péter egyébként megmondott nekünk hát az külön nevetéséges volt nemt tudom hogy emlékszele amikor mondtuk, hogy kővel dobáltak, stb. stb. Tehát hogy így írrottuk azt, hogy mik történtek, meg így hatalrudostak egy embert a földön, meg nyilván láttam én a tévébe, és akkor mondta, hogy ö, azok szegediek voltak, ö, azok nyíregyháziak voltak. Tehát egy gyerekem mondtat hogy az nem is az őt parancsnokság alá tartozik, és akkor kit hívjunk föld, tehát komolyan. E ugye, egy vicc volt, és így mutogatott, tehát így, így tényleg így mutogatnak egymásra a zászlóaljak, hogy azok nem, nem mi voltunk, hanem ők voltak. Hát álljon már meg a menet. Arról van szó, hogy ha vagy Szegedről ezeket fölvezélik, akkor azok itt a budapesti parancsnokság alá kerül. ]nek, akkor azok annak tartoznak felelőssége, és ugyanakkor meg a budapesti parancsnokság meg arról tartozik számadásra, hogy ezek a rendőrök mit csinálnak. Tévedek? Jó, az egyik erőszakszervezet után most viszont lépjünk át egy másik, sokkal szofisztikálta erőszakot alkalmazó szervezetre. A médiára nem? Több jogi szakmai és etikai normát megsértett az elmúlt napokban viharka a magyar rádióban nyilvánosságra hozott hangfelvétel és a felvétel műsorszemkénti közlése nyilatkoztak Gélét kis Gábor, a Közszolgálati Médiumot Felügyelő Közalapítvány kuratóriumának elnöke. Gerétkis Gábor hangsúlyozta, nem vitásan illegálisan készített felvételekről van szó az ügyben, a sajtószabadság gyakorlása, mint bármely alkotmányos alapjogét, csak addig terjedhet, amíg más jogot nem sért. Ezzel szemben az eljárás a polgári törvénykönyv, a sajtótörvény, a Magyar Rádió Közszolgálati Műsorszolgáltatási Szabályzata mellett az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének az újságírói etikáról szóló határozatában foglaltakat is sérti, hangsúlyozta a kuratóriumi elnök. Megítélésem szerint a Közszolgálati Rádió függetlenségének és pártatlanságának tartalmi és formai oldalról Egyen úgy kell megnyilvánulnia, hogy ez minden jogi, szakmai és etikai kritikát elbírjon. Máskülönben a magyar rádió hitelessége forró kockán tette hozzá Gerdért kis. No Robert, mi a vélemény? Na akkor én összefoglalom gyorsan neked, mert, mert, mert iszonyatosan nem figyeltél, mert az Zászkaliczki mondott valami sztorit. Mi volt ez a sztori? Hát nem, én olyat hallottam, hogy most van, van, olvastam, nem tudom melyik honlapon, hogy igazából nem csak a rendőrséggel volt baj, hanem az eljárásokkal, ezek a, ezek a nagyon gyorsan fel, felgyorsított ítéletekkel. Olyan történetet hall, olvastam, illetve hallottam, hogy, hogy állítólag a a ügyvéd fogadását nem engedélyezték a, a, a rabosítottaknak. Ugyanakkor, amikor tanuk jöttek elő azokat, vagy nem volt idő, vagy nem volt módjuk a kul tanukat meghallgatni, mm. és általag olyan is megtörtént, hogy a bíró telefonát, az ugye baj van, baj, van, van tanú. Ez lehet, hogy csak pletyi, és most ez egy vélemény sortát el lehet mondani, csak nagyon úgy tűnik, hogy nagyon sok panasz jön minden oldalról. Ö, most lehet persze ez a jobb oldal tudása, de hogy, hogy mondjam, ennek látszata is van, tehát nagyon úgy tűnik, nagyon gyorsan, olyan is van, hogy valaki össze van zárva egy alakkal, Pontosabban két alakot elkapnak, hozzásapnak egy harmadikat, mert három kell ahhoz, hogy ők tömegesen elkövetett akármit csináljanak. Nem látták életükbe, sőt, mint ebben az egyik közülük azon a napon még külföldön volt. Hát ilyen érdekes történetek vannak, ha ezek ilyen George Emri féle tudatmosódosító e, bogyó e, kitalált mesék, akkor, akkor, akkor inkább csak viccesek, de hogy nagyon sok ilyen történet van, ez bennem felveti a gyanút, hogy is hogy sajnos kivanadva ukázba, hogy gyorsan, tehát ugyanaz, amit mondtam őjetek meg mindenkit, Isten majd kiválasztja az övéit alapon, működik egy kicsit. Ha ez van, az botrány. Az bot... jó, de... Szeretném, hogy ne így legyen. ha ragaszkodtok ehhez, akkor viszont ezzel kapcsolatban a uh, radikális jobb oldal az mindenképpen osztja Marcia véleményedet. Talán a következő bejátszottán éppen erről szól. Az ügyészség nyomoz, a legfelsőbb bíróság és a nemzetbiztonsági hivatal ki van akadva, hiába a náci nyelvezetű portál nem hogy visszavonta volna a bírák megfélemítését célzó akcióját, de újabb személyes adatokat tett közzé azokról a vérbírákról, akik a kosúttéri rendbontok ügyeit tárgyalják. A kosuttér.com-ot követve közzé tesszük a töntető kettörvénytelen ávós időket idéző ítéletekkel sújtó, a politikai fogolykínzásokat előmozdító bírák és ügyészek névsorát, írja rendületlenül a szélső jobbos portál. Amióta a hírszerző beszámolót közölt a neohungarista stílusú .info bírák megfélemítését célzó akciójáról, a honlap nem távolította el a listát, sőt tovább bővítette az online publikált személyes adatok körét, új nevek, fotók és telefonszámok kerültek fel a vérbírák listájára. A nyomaték kedvéért megjelent a főbűnös miniszterelnök lak is, mellesleg a honlap a hírszerzőről azt állítja, hogy Csegevarás pólókat ajánlat olvasóinak. A kurusza rendőrségi túlkapásokat és néhány kétségtelenül kemény ítéletet ürügyű véve úgy látja, akik tisztességes fiatalok életét teszik tönkre, üldöztetik azokat, akik megrongálták a mocos emlékművet, asszisztálnak a Közép-Ázsiai diktatúrákat idéző hatósági vallatásokhoz, miközben az úgynevezett igazságszolgáltatás tevékenységének is köszönhetően az ország a köztörvényes bűnözők paradicsoma betörőtől miniszterelnökig. Nos, ezek az emberek vállalják önmagukat kérjenek bocsánatot, esetleg mondjanak le és ne nyűszítsenek saját személyiségi jogaikról. Ugye az történt, hogy ez a kurucz.info, ez felrakta azoknak a bíráknak a nevét, akik, hát az általad is emlék, de különben nem tudom, hogy ezek mennyire úrbárosi legendák, tehát, tehát hogy a fene tudja, hogy egészen pontosan ezek hogy zajlanak, egy ilyen gyorsított eljárásban hozott ítélet, az, az értelmeszerűen más bizonyítási eljárás, más fokú bizonyítottságot igényel, Na, nagyon sok probléma merült fele kapcsán, hát érdekes módon különben egy kifejezetten baloldali szerve a társaság a szabadságjogokért, amelyiknek hát az SDS-es kötődését, az folyamatosan az ilyen típusú portálok elmondják minden esetben, emelte fel, hangosabban nagy a jó szabad. Nagyon helyetsen, Ilyenkor derül ki egyébként, ilyenkor válik el a, a búza az ocsútól, vagy nem tudom, hogy szokás ezt kifejezni. Tehát amikor ténylegesen úgynevezett ideológiai árok, á, á, árkok mentén különböző oldalakra sorolódnak különböző szervezetek, olyankor derül ki, hogy mennyire vették komolyan az emberi jogokat. Tehát, hogy Tehát... mennyire vették ezt komolyan. Tehát most, amikor a hagyományos értelemben vett ideológiai, társadalmi beágyazottsága a Társaság a Szabadságjogokért nevű szervezetnek, nem oda mozdítaná őket, amelyik ügyet most képviselnek, de látják az emberi jogi sérelmeket, és kiállnak a mellett, ami mellett mindig is, akkor azt látom, hogy ez a szervezet ez valóban az emberi jogokkal foglalkozik. De azt látom, hogy nekik valóban ez az ügy a fontos, és teljesen mindegy, hogy jobboldaliak ö, jo, jogsérelméről van szó, baloldaliak jogsérelméről van szó, vagy csőcselék jogsérelméről van van szó, mert a csőcseléknek is, is vannak jogai. Tehát akárkinek a jogsérelméről van szó, az képviseletet érdemel. Úgyhogy a társaság a szabadságjogokért az én szememben ebben a helyzetben el is foglalta azt a pozíciót, amely feljogosítja őket arra, hogy a jövőben jogosan képviseljenek bármilyesmit, hiszen igazolták azt, hogy őnekik valóban ezek az ügyek a fontosak. Ugyanakkor pedig a korúcpont, akármire el kell mondani, hogy ez, ez szintén, szintén katasztrofális. Tehát, hogy... Hogy, hogy ez már megint azt jelenti, hogy valaki nem bízik ebben a rendszerben az igazságszolgáltatásban. No, és csak azért játszottam, be, mert én azt gondolom, hogy, hogy benned is körülbelül lesz hangzás. Nem, nem, nem, hogy, nem, hogy nem, nem, te nem, te én nem, nem, én pontosan nem. Én, én azt hiányolom, hogy azok, akik egyébként gyűlöletbeszéd és egyéb ügyekben egyfolytában ricsácsolnak, lehet, hogy egyébként abban az esetben is nagyon helyesen, valahogy ebből A sem szerintem, de mindegy. Ah, jó, ez más kérdés, de hogy jó, akkor egy rossz, rossz példát mondtam, de vannak esetek, amikor teljesen jogosan zászlőget és akármi miatt, teljesen jogosan fölemelik a szavukat. Én is azt tettem volna, lett volna előttem mikrofon, vagy akármit. Most egyébként van, de ez csak ideiglenes. Na, és aztán vannak azok az esetek, amikor meg meg se szólalnak, és csöndben vannak. Hát ez azért nem tetszik. Amit viszont ez a kuruc honlap akármit csinál, ez meg hogy mondjam, tehát ez úgy ez több ártalmas, még számukra is ártalmas, mert ez azt jelenti, hogy ők semmilyen tekintetben nem bíznak. Én meg azt mondtam, én feltételesen mondtam, hogyha ez igaz, akkor azt ki kell vizsgálni. Én szeretném azt élni, hogy nem igazak ezek a utcaépek kák. De ők önviráskodás. Tehát ők ezeket azért teszik nyilvánossá, hogy ezáltal önbíráskodásra mozdítsák azokat az emberek. Jó, ha ezt csinálják, az meg BTK, de az BTK ügy, az nem tudom mire izgatás, akármire akkor szépen őket le kell fél évre. Ez de mondjuk ez is kérdés. Hogy ez így tetten érhető, -e, mert hogyha ők nem írják le. Azt, nem lehet ez bizonyítani, nem lehet bizonyítani az az ők, ők, ők, ők, ők nyilvánosságra hoztak bizonyos információkat. Ő, valószínűleg személyes adatokkal visszaélnek, ez esetben a kurusz.info, de, de mondjuk tá, nem valósítják meg azt a bűncselekményt, amit mi vélelmezünk, hogy ezek az adatok jelentenek vagy jelenthetnek, mert, hát, mert, mert, mert, mert, mert, mert ugye nem mondják ki azt, ami, amiből, amire. Következtetünk mindannyian, hogy önbíráskodjatok. Ezt nők nem mondják ki, tehát, hogy mint nem követnek el. Hát nem tudom, hogy nem bűncselekménye. Kérve az a személyes adatokkal alatokat... élés az viszont meg, mit tudom, Mi 300 forintot fizetsz aztán. Jó, de de tehát hogy hogy... Azt is tudod, hogy az nem az a kategória, ami egyébként, tehát hogy ha ők ebben az esetben ténylegesen veszélyeztetik ezeknek a bíráknak az életét. Jó, de a a megfélemlítés az nem nem tényállás, esetleg. Tehát jó, de hogyha ebben nem szerepel, tehát hogyha ők csak egy listát közölnek, és mindenki tudja, hogy mit kezdjenek el. A tetején ott van az, hogy vérbírók <gül> Jó, szerintem, szerintem lépjünk tovább, mert a szabad ezt ajánlanom, mert, uh, Jó. T -t -t, mert a végén kell <gül> Jó. Jó. Hajdáig még nem, de Jó, Szerintem hát, rádió Hát, rádió, hát a... ha emlékeznek még a rádióval kapcsolatos felvetésre a hallgatók, és akkor mi mindjárt még gyorsan egy bejátszott ugyanehhez a témához is akkor tudunk róla beszélni. Az SZDSZ média politikusa szerint a Magyar Rádiónak kötelessége volt leadni az MSZP szombatizált választmányi ülésén készített hangfelvételt. Pető Iván a Magyar Televízió reggeli műsorában úgy vélte, nincs olyan újságíró, aki ne tette volna közé ezeket az információkat. Az ügyel kapcsolatban a szabaddemokrata politikus azt mondta, a felelősség mindig azoké, akiknek a rendezvény biztonságát kellene garantálniuk. Hozzátette a Balaton összedi esettel szemben az információszerzés most nem illegális eszközökkel történt. Felelőség? Ki a felelőség? De micsoda normákat sértett a rádió? Több jogi, szakmai és etikai normát megsértett a rádió? És erről beszélünk, tehát nem arról beszélünk, ami elhangzott. Tehát hála Istennek, hogy ezeket a jogi, szakmai és etikai normákat megsérti a rádió. Ha nem sértené meg, akkor ezek a suskusok, ezek a... a Erkölcstelenségek, törvénytelenségek, ezek mind-mind titokban maradnának. Hát nehogy már, hát könyörgöm, ha nem sértik meg, ha nem sértik meg ezeket a szakmai meg etikai normákat több ízben, akkor mi most nem tudunk arról, hogy mi folyt az elmúlt másfél-két évben az országban. Nem tudjuk azt, hogy pult alatt kormányzott a miniszterelnök. Nem tudunk mindezekről, és akkor arról beszélünk, hogy ki a felelős, és hogy felháborító, hogy van köztük. Arról, hogy egészen konkrétan ugye az MSP egyik médiapolitikusa beszél arról, hogy itt szakmai erkölcse és egyéb normák lettek megsértve, és mondjuk a másik. A kormánykoalíció másik pártjának az ügyvívője, meg Pető Iván mondja azt, hogy nem lesz semmi fajta norma, a erkölcsi, se egyéb megsérdő. Miket védenek ezek a jogi szakmai és etikai normák, hogyha nem a mi Tudatlanságunkat, a mi információtól való errekesztettségünket, azt a tényt, hogy mi ne juthassunk a mi életünket befolyásoló alapjaiban meghatározó tényeknek a birtokára. De hát egyébként, egyébként az még, még el tudom fogadni azt is, hogy valami e érdek sérült, sőt, esetleg még bizonyos jog is sérült, nem az a kérdés, csak ugye a. Hát jogi jó érdek biztos, hogy sérült jól, a de igen, Aztár punkta is az Emesfénynek a füllésért. Az a azt mondta a parlamentban, hogy nagyon örülök beszélhet erről. Mert korábbi ülészakokon is beszélhetett volna erről, mégsem beszélt. Kimre itt a Jó, jó, de ezt jó, nyilván jogászok ismerik, hogy van olyan, hogy, jó, hogy jog, jogkonfliktus, tehát, hogy van egy jog, ami konfliktusba kerül egy másikkal. Most az a kérdés, hogy melyiknek van prioritása? És szerintem itt egy közösségi érdek, vagy szembe egy csoport, vagy egyéni érdekkel, ez esetben egészen nyilván való, hogy a közösségi érdek előbbre való Ö, és akkor legyen az, hogy etikai sérem rendben, de ebben valamit szolgált. Hát ez mondjuk, etikai normát sért. ez szerint nekem nincs jogom tudni azt, hogy milyen alapon osztják el az EU-s pénzeket Jó, az jó azért az. Jó, jó, jó, jó, ez az ez beszédnél azért, azért ott hogy mondjam ott, tehát, ha, ha tudnánk azt, hogy milyen módon sem ki, akkor ott és lehet. Nem hogy teljesen hát, egyébként teljesen teljesen mindegy, teljesen, mindegy, teljesen az mindegy, szóval mindegy. Nem én voltam. nem én voltam. A másfél évben a teadó forintsaidból mit csinálják. Magyarországot a portás bácsi fogják megmenteni. Azt Jó, <gül> Jó, nem Különben a, ugye a felvetésben, az MSZP és felvetésben, hogy itt jogi, erkölcsi és szakmai normák de sérültek. Hát egyrészt, hogy nem ismerem ezeket a jogi, erkölcsi és szakmai normákat, de hogyha tényleg léteznek ilyenek a magyar rádióban, akkor azokat nagyon gyorsan meg kell szüntetni. Tehát, hogy igazából de... hogy nagyon helyes, hogy megsértették, és mindjárt szüntessük is meg egy, egy tolvonással, mert, mert értelemmel egy újságírónak, hogyha ilyen adata a kezébe kerül azt nyilvánosságra hozni. Másrészt. Várjál, de, de, de, de, de a normák, amikor nem sérülnek, tehát amikor a újságíró korrektül jár el, és meg egy ilyen információt, akkor így föl kéne keresnie személyesen, gondolom, vagy Lampert, Múnikát, vagy Szekeles Ibrét, és azt kéne mondani, hogy olyan információk jutottak a birtokomba, amelyek azt gondolom, hogy nem tartoznak sem rám, sem a nyilvánosságra. Úgyhogy ö, arra szeretném kérni önöket, hogy egy ilyen felejtőszérumot lehetőség szerint adjanak be nekem. Nem szeretném kifecsegni, nem szeretnék jogi, szakmai és etikai a cérteni azáltal, hogy a nyilvánosság számára, amelyet én egyébként szolgálok, mindig máskor kivéve, hogyha ha MSP székházában járok, azokat így nyilvánosságra hozzák. Hát arról nem is beszélve, hogy azért az elmúlt másfél két év kormányzásával kapcsolat is felmerülnek jogi, erkölcsi és morális kifogásolható. Nem, nem, nem, nem, nem a probléma az elmúlt másfél két évvel jogi szakmai és etikai szempontból nem az, hogy megtörtént, hanem hogy nyilvánosságra hozták azok az etikailag, jogilag, szakmailag legalábbis kifogásolható újságirók, azok arrohadtak. Hogy, hogy ismerészelték ezt, de komolyan. De tényleg ez a nem tudom, nem fáj, hogy mást is csókoltál, nem? ezeket, is hogy tényleg, nem szivárod ki, sose tudjuk meg. Nem gyullad fel a, a, a tévé épülete. Rohadt sajtó miatt van minden. És ugye Pető Iván azt mondja, hogy ez az eset, ez, az abba az, az, is különbözik a Balaton őszeditől, hogy az információszerzés most nem illegális eszközökkel történt. Tehát én, én különben nem tudom, hogy Pető Iván tudja, hogy Hanci hogy várgott ki ez az az információt. hát ez Eddig arról volt szó, hogy ezt senki nem tudja, és nem is nyomozunk utána. De, de nyakot tudtam a mafiotikus módszerekkel, tehát hogy azért nem. T -t -t. Jó, nem lehet, hogy simán lehet, hogy bármelyik MSZP-s képviselőnél, ahogy egy MSZP-s képviselő be tudott vinni erre a választmánygyűlésre egy újságírót, kb. Ugyan annál sokkal kisebb lendülettel tudod bevinni erre a megbeszélésre egy kis zsebdiktafont. Tehát, hogy, hogy ne, nem, nem, nem tudom, hogy ezek, hogy, egyet, hogy, hogy nem, nem illegálisan történt ott az adatszerzés, az, az mennyire mi megalapozott, hogy... csak már ilyen közhelyszerűen van kezelve? De, el... illegál... de mi az, hogy illegális adatszerzés? Könyörgöm, Ez a, ezek az adatok virág tartoznak, ezek a mi, mi adóforintjainkból elkövetett másfél-két éven keresztül tartó semmittevés és hazudozás hát meg a jövőre Ez, nézve a Ezek a mi Adataink, az én személyes életemet meghatározó adatok. Ezek én rám tartoznak, Ezek, ezeket tőlem lopták el, könyörgül. Nem, nem én nekem lopták ilonnal, a már meg bőrök. Hogyan nem tudjuk, hogy milyen illegálisan meg, hogy a kis digtafoly, meg hogy mindjárt erről beszélünk, pontosan rám tartozik. Jó, Honná, a hangmérdöknél volt, már akkor is az enyém volt. Aztán elhozta, és nekem adta és most itt jó. van a telefonomon, és testénként lejátszom, mielőtt lefekszem. Jó, le nekem szimpatikus ez a közvetlen demokrácia felfogás, de hogy mondjam, tehát azért én azért. Elfogadom azt, hogy lehet, hogy sérültek bizonyos törvények vagy jogszabályok, vagy bármi, de egy magasabb érdek szempontjából vagy tekintetében viszont azt mondom, hogy nem baj. Ilyen esetben egyébként valószínű, hogy hát jó ebben nem, de hasonló esetekben fölmentik a bíróságon, ha, ha lenne ilyen. Na mindegy. Egyébként a maffia meg az jut eszembe, amit Nyakó mondott, hogy maffia Bár Bárcsak a maffiának ilyen társadalmi haszna lett volna valahogy, mint most. De, ha, ha ezek maffia voltak, akkor érdemes volt a maffiának létrejönni, érdemes volt ezeket a, ezt a módszertanterst és létrehozni ezt a sűrű szövevényt, hogyha eljutottunk idáig, hogy ez a maffia ez most a magyar társadalmat segíti abban, hogy az ő életét alapvetően meghatározó tények birtokába jusson. Miről beszélnek a Demokrácia RT műsorvezetői adáson kívül?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 www.szésőközép.friblog.hu Körülmi Attila van itt a vonalban, aki volt fideszes parlamenti képviselő, és felborzolta a közélet kedélyeit az a jelentésével és főleg a jobboldal kedélyeit azzal a jelentésével, hogy bizony Orbán is tud összödi ül. Tehát neki is voltak összödi hangulatú megnyilatkozásai úgy formailag, mint tartalmilag. Köszöntöm a vonalban, jó estét! Jó estét kívánok! Melyek voltak ezek a, a megnyilatkozása Jorbánnak? Elsősorban a vulgarizmusra, vagy elsősorban az önmaga lelepleződésére vonatkoztak? Ö, először egy jelenségről szeretnék beszélni, pedig arról, hogy mint hogy az összedi beszéd is csak a felszín volt, és a felszín ö, megvakarásával, próbált a mai ellenzék valamiféle politikai előnyre szertenni a, a kormány botlásaihoz képest még inkább. Ugyanúgy az én nyilatkozatom is csak a felszínt vakarta meg, hiszen felszínes véleményre, felszínes véleménye lehet válaszolni. Én sajnálom, hogy ebben az országban az elmúlt 16 évben valóban mély társadalompolitikai politikai vitákra nem volt túl nagy igény. Ezért én magam is kicsit csalákoztam hogy ez ekkora vihart kavart volna ez a közlemény. Másrészt én nem adtam senkinek a szájába semmilyen mondatot, azok a, a sajtó, ahogy ezt hozta, az nyilván a sajtó értelmezése. Én arra próbáltam lávirágítani, hogy azt nem gondolja már senki komolyan, hogy a magyarországi parlamenti pártok közül, ha nem is, abban a, a, ha nem is olyan hevességgel, nem is olyan mély átélése, mint ahogy azt az összedi, beszéd, az az összedi beszédek jellemezte, Senki ne gondolja komolyan, hogy hasonló jellegű ö, frakció és belső párt ö, vitákon, illetve ö, megbeszéléseken nem estek át a magyar parlamenti pártok. Én nyilván nem tudok beszélni más párt nevében, csak a, a fidesz -a volt pártom nevében. Én arra kívántam felhívni a figyelmet, hogy ez egyszerűen ez nem skandallum, ami összedően történt. Nyilván mindenki a habitusa, szóhasználata ö, és egyéb ö, attitűdjei ö, alapján, a Fidesz frakcióban is, a Fidesz frakciülésen is voltak belső elemzések. Várjunk, azért... csak. Várjunk csak, nem azért skandalom, ami ott történt, mert kendőzetlen stílusban, és mert korábbi politikáját leleplezve fogalmazott a miniszterelnök, hanem azért amiről beszélt, azért amit leleplezett ezzel, hogy ő így fogalmazott. Tehát nem a, nem a hangvételnek a módja, minősége és nem a ténya annak, hogy ilyen módon, ilyen paradigmában is megnyilatkoznak politikusok a közbotrány, hanem az, amit láthatóvá tett ez. Én is Na ilyes, gondolom, is szó van Orbán esetében? Én is azt gondolom, hogy, hogy ebben az esetben ez a, ez a skandálom. Én örömmel vettem, amikor a, a Fidesz frakcióvésein akár a, a pártvezetése, akár a frakciótársaim köztük én magam is többször szembenéztünk a, a hibáinkkal én azt tartom gondnak hogy a szembenézésen túl nem történt, nem történt ennek érdemi kibontása és azt gondolom, hogy most minden konkrét ügynek a felemlegetésen nélkül mert nyilván ez nem cél <tos> nyugodtan kijelenthetjük, hogy mind a 2002-es, mind a 2006-os választás sivereségnek a Fidesz részéről ha egy mondatban össze lehet foglalni az okát, az az, hogy ezeket a belső vitákat, ezeket a belső vitákon előkerült ö, ö, ö, ö, ö, elemzéseket, a magunkkal szemben megfogalmazott ö, ö, hiányosságokat egész egyszerűen nem vittük tovább, nem vitte tovább a párt, is ez az az, az a választási vereséghez. Ennyi, már... Ennyiből nem skandalom, annyiból igen, amit ő mond, teljesen egyetértek, hogy ki szembenézett ö, ö, valamivel, és persze hozzáteszi mindig a másik oldal, igen, de ez nyilvánosan kellett volna, nem pedig zárt ülésen, akkor lett volna igazi ö, ö, a dolog. Erről lehet jutatkozni, de egy tény, hogy a magyar parlamenti pártok ö, történetében biztosan nem skandalum az, hogy szembe próbáltak nézni saját hibáikkal, hogy aztán ebből nem történt tovább lépés, a, azt gondolom már a jelenlegi ellenzék, ennek róható föld, és ennyiben mindenképpen ö, újdonság az, amit a, a Szocialista Párt ö, ezekben a hetekben veszőfutása ellenére mégiscsak bemutat. Na most már kíváncsi vagyok, de tényleg, tehát, hogy így ö, annyira nem voltunk mi se naivak, hogy azt gondoljuk, hogy, ö, hogy ö, Orbán Viktor ilyesmi nem fordulhat elő. Meg, hogy az egyik oldalon vannak az igazmondó juhászok, a csillagszeműek, a másik oldalon meg a hazudozók, az országrontók. Tehát így mi mise így gondoltunk eddig a politikai térképre, hogy túl sok újdonságot nem tudtunk meg. Mi, mit mond Orbán akkor amikor összödiül beszél mit mond, mik hangzanak el konkrétumokra vagyunk kíváncsiak aki, aki tőlem ezt megkérdezte mindenkinek azt mondtam és önnek is ö, azt a tudom csak adni amit most ö, elmondok mégpedig az hogy egyrészt ö, továbbra sem szeretnék mondatokat adni senkinek a szájába sem a Fidesz elnökének sem más. De hát nem ön adná ezeket a mondatokat csak felidézni igen, és akkor hol tartunk? Ott tartunk, mint, a, mint ahol egyébként a magyar politika tart, hogy nem a lényegről beszél, mert az összedi beszéd kapcsán előkerült ellenzéki magatartás sem a lényegről beszél. Nagyon csak, nem, a, nem, nem, nem tartozik nem. a magyar társadalomra az, hogy miket mondott Orbán ott és akkor? Nem, a magyar társadalomra azt tartozik, én azt gondolom, hogy abban a helyzetben, amelyben most Magyarország került, Követjük-e azt a sémát, hogy eddig mentek a viták, tehát egy-egy szaftos leleplező mondat innen, onnan, egy-egy szaftos leleplező ügy innen, onnan, és ettől kezdve ö, mindkét oldali sajtó kielégítésre ö, talál, lehet forgatni egymásba a, a tört, folyik a vérszanaszét, szét, ugyanakkor... Ö, az az ország, amely ilyen hihetetlen költségvetési hiányjal és adósságállományal háta mögött még mindig itt tart, annak, an, annak az országnak a lakói előtt nem mozdulnak meg a lényegi ügyek, éppen ezért én nem megyek bele abba az utcába, hogy én uh, sztorizzak és ügyezzek én ezzel arra kívántam rávil, uh, rávilágítani csupán, és ezek szerint ez sikerült is, arra kívántam rávilágítani, hogy az összedi beszél az semmi más, mint a felszín. Hiszen ilyen felszín létezik a többi pártban is. De hogy én most belemenjek abba, hogy ki mikor, kinek és mit mondott, és ebből egy sándobálás induljon el, erre én nem vagyok partner, és ezt nem is vállalom. Igazából nem, nem is az lenne a kérdés számomra elsősorban, vagy, vagy számunkra, hogy, hogy milyen sztorikat mondott, ez hogyan fejtette ki, milyen zavtosan beszélt, és most nem, hanem volt-e Orbán Viktor, illetve a Fidesz esetében is olyan, olyasmi, ami a szocialista párt esetében, hogy kiderül egy bizonyos ponton, hogy a teljes frakció nem tudja, hogy az azt megelőző egy évben, másfélben, kettőben mi történik valójában a kormányzással, mi történik a pénzügyminisztériumban, csak 5-6 ember, max. 12-17, illetve volt-e olyan hazugság, hát feltesszük, hogy van, de mondott, e Orbán Viktor olyan hatalmas nagy hazugságot, ami arra vonatkozott, hogy nem, nem egy-két apró ügyben, hanem, hanem stratégiai tekintetben mást mond és mást csinál. Tehát ilyesmi történt-e ön szerint a Fidesz házatáján? Ö, teljesen más jellegű volt az, az a Fidesz kormányzása ö, alatt az ilyen típusú, ő magunkkal történő szembenézéseknek a történet egészen másként zajlott le, hiszen bár hozzáteszem, hogy ugye senki nem gondolja megint csak komolyan, hogyha egy országgyűlési képviselő, egy frakcióvezető, egy pártelnök, akinek egyébként a parlamenti frakciója rendelkezés rá, komolyan veszi a munkát, és az összes képviselői eszközzel élve, megpróbál szembenézni az ország gazdasági helyzetével, hogy akkor ezt nem lehetett volna megtenni, de csak a megjegyzés. A Fidesz kormányzás alatt egészen más típusú problémák kerültek elő, ott nyilvánvalóan nem tudtuk teljesíteni azokat az ígéreteket, amiket teljesítettünk, és ott inkább az a szelete vastagodott föl, úgymond az igazság teljes kinembontásának, hogy kommunikációval, PR-ral és sok minden mással kellett pótolni azt, amit nem csináltunk meg Egyébként szerintem ez kiválóan végezte az a kormány, föl is emlegette az akkori ellenzék vele szemben. Csak én azt gondolom, hogy nem föltétlen kisebb dologról van szó akkor, amikor egy párt ígér a kampányban ezt, azt, amast, majd különböző okok miatt nem tudja megcsinálni, és mindig létezik a kormányzás alatt olyan, hogy a frakció alul informált, keveset tud. Ez a dolog vele járója. Ami a Amíg frakcióval ezt meg lehet csinálni, azzal meg is csinálják. De én ezt nem látom. Jelentős különbségnek ahhoz képest, mint ami a 2006-os tavaszi kampányban történt, amikor tulajdonképpen a két párt egymást állította kész elé, és egymást kergették bele abba a kampányba, ami folyt. Ebből következett természetesen az összödi beszéd. Hát azért nem csak ebből következett az összeti beszéd álljunk meg. Az összedi beszéd az nem az elmúlt két-három hónapról, hanem az elmúlt másfél két évről beszélt. Én tehát nem a kampányban elkövetett hazugságok, hanem a mindaz a gazdasági machináció, ami a kampányt megalapozta, ezt a fajta kampányt előkészítette, stb. Tehát én azért is erről beszélek, Nézze, a, a, más máshonna fogom meg a kérdést, mert látom, hogy ö, ön nagyon szorgalmasan próbálkozik, én tényleg én elefogálni, tehát én nem, én nem nem storizás sztori, nem érdekében vetettem fel ezeket a dolgokat. Másként fogalmazok. Én 2004-ben éppen azért léptem ki, volt pártomból, mert szembesültem azokkal a mondjuk úgy hazugságokkal, amelyeket én már nem tudtam elviselni az én ingerküszöbben, mert azok lépték. Ezek természetesen a politikának belejárója, ezt mindenki tudja, de ott már olyanok voltak, amelyeket én nem tudtam elviselni. Ez az egyik. A másik éppen ezért a 2006 tavaszi kampányban, amikor kikerült az első plakánt, amely arról szólt, hogy rosszabbul élünk, mint négy éve, akkor ha erről a plakántról lehányjuk azt, hogy milyen érvet lehet emögé tenni egy ellenzéki párt részéről, akkor azt a depresszió kampányt, azt a depressziós üzenetet, amit ez a kampány hordozott, ilyennel felelősen állító Magyarországon 90 óta senki nem találkozhatott. Bennem akkor, amikor először láttam ezt az e, autóval, hajtva befele a látosba e, lakóhelyemről, e, egyszerűen megvilágosodott minden, hogy ez egy olyan kampány indul itt most el, amelyben teljesen nyilvánvalóan bele fog szorulni a kormánykoalíció, nevezetesen a miniszterelnök egy olyan csapdába, amelyből nem fog tudni kijönni, de nem föltétlen csak az ő hibájából. Hó, ezt a kampányt ez nem tudom volt. minősíteni. Ezt a ezt a kampányt nem tudom minősíteni, mert az a kampány, az a kampány szólt arról, a depresszió kampány szólt arról, amire a... Én és az MSZP nem talált más fegyvert, mint az, hogy nem bontja ki az igazság teljes szeletét. Ó, hát ez nagyon szépen én, még, én még jobbikos részéről nem hallottam a, a miniszterelnöknek a, a, szennyet, a szennyesét mosdatni. Egyébként én. Na, én, én nem én én sok, én. Sok, sok, tekintet, sok, sok tekintetben igaza lenne önnek, hogyha arról van szó, hogy ő neki nem volt más választása, de senki nem kényszerít senkit arra, hogy miniszterelnöki posztra aspiráljon, senki nem kényszerít senkit arra, hogy hazudjon azért, hogy miniszterelnök lehessen. Nem az az alaphelyzet, hogy miniszterelnök kell lennünk, az az alaphelyzet, hogy igazat kell mondanunk Így az embereknek, a felelősen politizálunk, és hogyha ilyen módon tudunk miniszterelnökök lenni, akkor alkalmasok is vagyunk arra, hogy miniszterelnökök teljesen lennünk. Egyet értek, teljesen egyetértek, teljesen egyetértek. Nem is kenyerem a mai miniszterelnök mentegetése, szó sincs Ha végül is egy mondat össze lehet foglalni, hogy mi volt a közleményem lényege, mert még ezt mondom, az csak a felszínt vakarta meg, az éppen az volt, hogy egy négy éves kormányzást maga mögött tudó párt és miniszterelnök, főként, hogyha a kampányban ilyen eszközöket is bevet, akkor mindenképpen az ő felelőssége abszolút mértékben számunk kérhető, fölnagyítható, össze nem hasonlítható a parlament többi pártáival. De éppen azért, ami az elmúlt 16 évben történt, és amit az értelmiség nem hajlandó, ma sem hajlandó beszélni, csak pártpolitikai sémákat emleget épp úgy, mint a politikusok. éppen azért azt gondolom, hogy nem a jó és a rossz küzd, nem a morális az amoralitás csap most össze Magyarországon, hanem kimérhető felelőssége van minden parlamenti pártnak, és hogyha baloldal képes arra, és nagyon jól teszi, hogy keményen ellenőrti a saját kormányát, a miniszterelnökét, a baloldalhoz közelebb álló média keményen számon kérje a miniszterelnöken ezeket a tettét és cselekedeteit, akkor azt gondolom, hogy a jobboldali, nemzeti, érzelmű képviselőknek, értelmiségnek, Magánszemélyeknek épp úgy nem szabad elmenni a saját oldalának a hibái, hiányosságai, ha úgy tetszik, hazugságai mellett, mint ahogy a baloldal sem megy el, a saját kormányának a hazugságai mellett. Ha így állunk hozzá, akkor azt gondolom, hogy egészen másról fog szólni a politika, akár néhány hónapon belül, mint miről most éppen szól. Köszönjük szépen, hogy beszélgetett velünk. Viszont hallásra. Hát köröm miatt, Ja, Istenem, úgy járt el velünk, meg így az egész társadalommal, mint az egyszeri parasztlány, aki hozott is ajándékot, meg nem is. Csak hogy mi nem vagyunk Mátyás király, körül ki ennek. Az a, az a konkrét helyzet. Ide jött ez az ember, és itt lobogtat egy, telje, egy teljesen üres dossziét, hogy itt vannak benne a szenzációk. Szenzáció. Most már nem vagyok a frakcióban, de még egyszer a lapok címlapjára szeretnék kerülni. Még egyszer szeretném, hogyha a nevemet nevemet jól megjegyeznék. Én vagyok Körömi Attila. Itt jöttem, itt hoztam. Hoztam valamit? Nem hoztam. De, de semmit. Nem, nem storizook. Én nem storizook. Csak eljöttem egy storival, hogy vannak storiaim, de nem mondom el a storikat. nem. <sírt> ne is kérdezzenek, ne is kérdezenek. Nem vagyok hajlandó benne, nem Lehet, hogy a Rossi mondott két mondatot egy újságéről, jó, a de, de, de nekem, ne hogy Orbán is tud összedíjül, hogyha ne, ő nem tudja elmondani, hogy Orbán mit mondott, mint mondott na jó, hagyjuk ezt, jó nevetséges, többet nem, nem dőlünk be az ilyen izé kamuknak, azt ígérem.